Slavă sovia a șaptea, de mulțumire pentru treptele pocăinței și smereniei. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin pocăință de ghearele demonilor ne scăpat și prin ea smerenia, renunțarea la bucuriile și toate ispitele lumești am arătat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin pocăință, gândul osândirii de sine și al grijilor pentru viața cea veșnică ne ai dat, iar prin lucrarea faptelor bune și a lacrimilor rugăciunii cu tine ne-am împăcat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin pocăință toate necazurile, pedepsele, bolile, loviturile, insultele le-a răbdat și cu postul cel aspru, trupul l-am certat și pornirile sufletului le-am schimbat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și îți mulțumim, fiindcă prin pocăință sufletul nostru, fără cuvânt în fața ta, umilit a stat și mintea noastră ce a întunecată de păcate, în lumina învierii, cu mila ta ai îmbrăcat, când de păcate ne-ai iertat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin pocăință pe demonul întristării care se luptă cu noi să ne oprească de la rugăciune la alungat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă tu gândul păcatului, care ne stăpânește de la noi l-ai și din adâncul nesimțirii, în adâncul fără fund al smereniei ne-ai mutat. lui slavă, ție, Tatăl Cerestei, vin și-ți mulțumim, fiindcă din cu păcatului, pocăința cea adevărată în lumina lina Sfintei Slave ne-a ridicat și cu smerenia izvorâtă, din frica de a nu te mai supăra, treaptă cu treaptă, pe scara smereniei am urcat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă harul ce crește în inimă, bucuria smereniei ne-a dat și cu aripile ei, la cerul iubirii tale, ne-ai înălțat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă, în de răbdare, postul, privegherea, pocăința, smerenia ne-ai dat și prin Duhul Sfânt, prezența ta în smerita noastră inimă am aflat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pocăința, curățirea gândurilor, rugăciunea neîncetată și răbdarea necazulor în noi le-ai lucrat și prin osteneri de o sândă nescăpat.